106 FM סטריאו בסטיישן אינטאון. לאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו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 יום ראשון הגיע, מעדן ויניל כאן, ואם פותחים עם ביטלס, אז כמובן שההמשך לא יכול להיות גרוע. והיום, והיום יש לנו אורח באולפן, הגיטריסט אריק זאבי, שתכף יגיד לכם שלום נזרי. ומה נשמע. נזרי. נזרי, אריק זאבי. אריק זאבי זה הוא מהג'ודו, מה, מה פתאום? הוא מרביץ בגיטרה, לא. תתקרב למיקרופון ותגיד, מה נשמע? מה שלומכם? הנה אני פה. שלום לכולם, כיף להיות פה באולפן של אהרון ואמירה, רדיו קסם. שעה נפלאה מחכה לנו, שיהיה כיף. אנחנו סומכים על ההבטחה שלך. ואנחנו נאמר שלום ותודה גם למשה ירונסקי הטכנאי, גם לאמירה המפיקה, והיום יש לנו כאן על תקן של עוזרת הפקה את מגי, מגי כהן. אז Hello? אנחנו בהרכב מלא, ורובי יושב שם בצד, אז האולפן צפוף וחם, ואני מקווה שגם התוכנית תהיה חמה. בטוח. טוב, אריק נזרי, גיטריסט, ספר. מי אתה? מה אתה? ולמה בחרת את התקליטים האלה? מה הם מייצגים בשבילך? אז אוקיי. Okay, uh... לא יודע אם נתחיל לדבר על דברים ששומעים ושנשמע או קצת על עצמי, נשלב בין השניים. אז קודם כל בוא באמת בוא תציג את עצמך ו... קודם כל. אוקיי, להציג את עצמי קודם כל. גיטריסט, בן 50 פלוס, אבא לשני ילדים, אוהב ומתעסק במוזיקה מגיל מאוד צעיר. בשנים האחרונות בכלל התפניתי לגמרי לעסוק רק בזה, יש לי הכנסה פסיבית שמספיקה לי פחות או יותר, ואני יכול להיות ממוקד רק בזה. וכיף גדול. יפה. Uh, אז פתחנו עם, ה, עם הביטלס, עם סארג'נט פפר, שזה יצירת מופת שחשובה להרבה מאוד אנשים. Uh, למה היא חשובה לך? טוב, ביטלס זה uh, האורים והתומים של הרוק ושל כל תחילת המוזיקה בסיקסטיז, בסבנטיז, שנדלקתי עליה בתור ילד. הם פשוט, יש בהם הכל, ורסטילי מאוד, נגעו בהרבה סגנונות, הפיקו המון המון שירים, <חש> היו גאונים באולפן, גאונים בכתיבת שירים, גאונים בהופעות, אי אפשר להתעלם מהביטלס. ומפה נמשיך ללהקה לא פחות חשובה, לדזפלינג. האמת שאני... גיליתי והערכתי אותם בגיל יותר מאוחר, הם היו טיפה כבדים לי בהתחלה כשהתוודעתי למוזיקה בגיל העשרה ובגיל העשרה האמת מה שמכירים לך וכשאתה מגיע למוזיקה זה פחות או יותר משלווה אותך רוב החיים, הטעם הזה שאתה מפתח אבל בשנים האחרונות אני יותר ויותר מבין שלד זפלין בשבילי היא להקה לא פחות חשובה מהביטלס ויותר קולעים האמת לסגנון ולטעם שלי רוק ובלוז קצת יותר אותנטי ויותר שורשי וכבד אז uh, היה לי אלבום אחד של זפלין uh, שגדלתי עליהם, ובהמשך גיליתי את, uh, את כל השאר. השאר, כן, וזה עולם ומלואו. אז זפלין. אנחנו yeah. מתחילים, uh, יהיו לנו שני זפלין. Yeah. קודם כל יש לנו את אימיגרנט סונג, ואחר כך עוד משהו נחמד. עוד שבלט זפלין להגיד נחמד? לא, זה נחמד, זה עם ביצית. זה אסור, אסור להגיד דברים שאחר כך ישתמשו בהם נגדנו. בוא נגיד... מוזיקה עוצמתית, אוקיי? מקובל? נמשיך. טוב, לד זפלין, אימיגרנט סונג, כבר מוכן על הפטפון השני עוד לד זפלין. אוקיי, אז היה לנו את אימיגרנט סונג, עכשיו אנחנו רוצים לקומיוניקיישן ברייק דאון. אלה הפבוריטים שלך של לד או שפשוט יש לך יותר מדי לבחור מהם, אז אמרת... בדיוק, אה, אוקיי, זה מזכיר לי קודם כל להגיד שכל הבחירות שלי נעשו... בקטע של אילוץ, מה, להכניס כמה שיותר שירים בתוכנית, אז פ... בחרתי מראש שירים של שתיים וחצי, שלוש דקות. למרות שלכל הלהקות יש יצירות הרבה יותר גדולות, שבע, שמונה, תשע דקות, אז כדי שנוכל להספיק... אז בתוכנית הבאה, שיתנו, כן. תביא את היותר ארוכים, ואז אנחנו נעשה השלמת חוסרים. טוב, אריק, אתה מנגן גיטרה. אוקיי, okay, אז אני אספר טיפה על עצמי, איפה נולדתי, איפה גדלתי, טיפה השפעות ואיך התגלגלתי למוזיקה. נולדתי בקריית מלאכי, 70's, מקום די שכוח אל, לא הרבה מוזיקה ולא הרבה נגנים. איכשהו, מזל מזלי, אח שלי הגדול למד בפנימיה, בהדסים. שזה היה פנימייה די איכותית בשנות ה-70, ולמדו שם הרבה ילדי יהודים עשירים מכל מיני מקומות בעולם, מאירופה ומאמריקה, ובחופשות שהיה להם, שהם נסעו לפסח או לקיץ או לחופשה גדול, הם הביאו איתם אלבומים. ווינילים שלא היו בארץ ולא כל כך שמעו וידעו עליהם, כמובן שגם פה היה חנויות כבר וידעו מה קורה בחו"ל, אבל התמזל מזלי ובגלל אח שלי הגדול הייתה מארכית סטריאו בבית והיה כמה דיסקים מאוד מאוד חשובים של כל השנים האלה, כולל המשולה של וודסטוק ושניים שלוש ביטרס, שני זפלין, היה הנדריקס, היה קלפטון, גם דברים ישראלים היו וזה בעצם ה... החינוך שקיבלתי מגיל 10-12. אתה מגיל צעיר okay. הלכת לכיוון מסוים מאוד, הטעם שלך התגבש די מוקדם. בגלל אח שלי הגדול, במקביל אח שלי השני, אנחנו חמישה בנים נולדנו, אח שלי השני דווקא, ניגן קצת גיטרה, בצופים וקומזיסים וכאלה, והייתה גיטרה קלאסית בבית, הוא היה ימני, כשהוא היה מסיים לנגן כמה שירים שהוא ידע, הייתי לוקח את הגיטרה, בגלל שהייתי שמאלי הייתי מחזיק אותה הפוך. ואיכשהו מצליח לעשות את האקורדים שהוא ניגן על ימנית, על שמאלית, וככה בעצם התחלתי לנגן. אחרי שנה, שנתיים, בר מצווה, קנו לי גיטרה. מראש רציתי שהיא תהיה על מיתרים שמאליים, למרות שיש כמה גישות לנושא של שמאליים בגיטריסטים, אפשר להרחיב על זה. בכל מקרה, התחלתי לנגן אה, כמו שמאלי, ורציתי גיטרה שהיא הפוכה במיוחד לשמאליים, כמו שהרבה שמאליים מנגנים, וככה מות... התחלתי מותאמת, לנגן. כן. רוב ההתחלה שלי הייתה רק מחברים, מאקורדים, משירים, מספרי ביטלס וכאלה אז כמו שאמרתי, כשנולדתי בקריית מהלכי בגיל 12 אובחנתי כילד מחונן משהו נשלחתי לפנימייה של בויאר בירושלים, okay. שיש שם כל השמנה והסלטה של ירושלים, וכל מיני חבר'ה כמוני מעיירות פיתוח ומשכונות. יש לי קצת ביקורת על התוכנית החינוכית הזאת, כי כל מי שנשאר אחורה, פחות האלה שדווקא היו קנזים, כן, סקיל זה uh, בעייתי. Anyway, אני זכיתי לחינוך ממש טוב בבויאר, והייתה שם הקפדה על תרבות ועל אומנות ועל uh, אופקים רחבים בהרבה תחומים. גם יותר מסתם ילד פנימייה, התערבבתי בברנז'ה הירושלמית איכשהו שקשורה למוזיקה, כל מיני אנשים כמו נגנים טובים של היום שידועים, גדי סרי, אוהד נבור, אצ'ה. ועכשיו אנחנו נשמע את לד זפלין ונחזור לאותה נקודה של, של הפנימייה. אז עוד לד זפלין. Communication Breakdown. זמן קצר התקליטים מתערמים פה, נערמים ואנחנו צריכים להמשיך. אריק. אז אתה בפנימייה, ואתה... יפה, ואני הגיטריסט של השכבה, או של הבית ספר בכללי, ויש לי מזה טראומה קלה. כל הטקסים של ימי הזיכרון, ימי השואה, שבועות וכולי וכולי, במיוחד הזיכרון והשואה, זה כל השירים העצובים, באבל וואד, ושיר הרעות, וזה וזה. אתה גם מנג... אתה מנגן ושר? אתה לא, מנגן? אני בעיקר מנגן. אז תמיד... טראומה יכולה להיות לך, ללוות, אתה לא שר. ללוות, ללוות את השירים האלה, ו... למרות שנהניתי לצאת הרבה Okay. גם הייתי בפנימיה ותמיד הייתה קבלת שבת קבועה ביום שישי לכולם ותמיד צריך לנגן כמה שירי שבת כאלה. אז עשיתי את זה, בא על כורחי, לא משנה. ואז הגיע הצבא, okay. לא היה לי הרבה אפשרויות. איכשהו נהייתי פקח טיסה. פקח, פקח טיסה ברמת דוד, שלוש שנים. היה לי מין כישרון טבעי לתחום. כנף אחד. כנף אחד, אתה ראית בחיל האוויר? מכיר? אני הייתי בבכה שמונה. בבכה שמונה זה okay. תל נוף, יפה, ביקרנו <laughs> שם. anyway, הייתי פקח ברמת דוד, למרות שכבר אז הייתי לא בעד הצבא יותר מדי, אבל איכשהו דרגלתי לעשות צבא טוב, ואהבו אותי, והתקדמתי ורצו אותי לקצונה ולקבע, אבל לא כל כך בא לי, ובדיוק פתחו את רימון בית ספר למוזיקה, פעם ראשונה סטייל ברקלי בחו"ל וזה וזה, נרשמתי, קיבלו אותי, גילי עשה לי בחינה קצרה, גילי דור קיבל אותי התחלתי שם, אבל היה בעיה בהתחלה, היינו מין שפני ניסיון, לא ידעו כל אחד מה מלמדים, מי מלמדים, לא הייתה תוכנית מסודרת, ויותר בעיה מזה, קיבלו אנשים בפערים עצומים אחד מהשני. כאילו, ישבתי בכיתה עם שמוליק נויפלד, דוגמה, והוא כבר קרא פרטטורות של 30 כלים, וכתב דברים, ועיבודים, ואני ידעתי שבע אקורדים ואיזה כמה ליקים. אז אבל לא הרגשתי... כנראה שחשבו שאתה מספיק מוכשר כדי להיכנס anyway, לזה. איניווי, גם לא היה לי תקציב כל כך של שכר לימוד, לא באתי ממשפחה עשירה, הכל היה עליי, אתה גם צריך להיות סטודנט, להחזיק את עצמך, אוכל וזה במקביל, אתה עובד וזה. לא היו סובסידיות, לא היו סטיפנדיות, מה שנקרא מלגות. לא, היה לא. ממש לא, זה עוד לא היה בית ספר מוכר, זה היה ניסיוני לגמרי, וגם היה... צריך להשקיע, בית ספר למוזיקה, כל שעה בבית ספר זה שלוש שעות בבית, אתה מקבל תרגילים, אתה מקבל דברים להתאמן, סולמות, דברים. בקיצור, לא שרדתי, ורציתי כבר, נמאס לי במדינה וסגור ובארץ, ולא הייתי בטיול גדול, נסעתי לאמריקה. קצת לעבוד, קצת לטייל, והאמת שקיבלתי את שוק חיי בנושא רוק ורוק, פשוט פתחתי רדיו באוטו ויש שם שלוש ארבע תחנות של קלאסיק רוק, המושג קלאסיק רוק בכלל לא ידעתי מה זה. עכשיו באמצע היום, בצהרי היום, שלוש ארבע תחנות משמיעים, הנדריקס וזפלין ופינק פלויד וכל הלהקות הגדולות של... אנחנו מדברים גם... על תחילת שנות התשעים כזה? כן, בדיוק, סוף השמונים, תחילת התשעים, והייתי בהלם, הייתי שנתיים באמריקה, מוזין שכל היום מטייל ונוהג אנשים עם רכב כזה, עם הבר הארוך, סטרץ', ושומע מוזיקה בין הנסיעות אחד לשני, בין ההמתנות. פשוט נגנבתי על הרדיו שאני לא האמנתי שיש כזה דבר. קיבלתי מושג אחר וזווית אחרת על מה זה מוזיקה. אז אחד, ה... אחד השירים ששמעת, בטח בלימוזינה, זה השיר שאנחנו נשמע תכף, אריק קלפטון. כי אנחנו לא יכולים תוכנית עם גיטריסט, בלי שיהיה לנו את אריק קלפטון. אריק לקטון. יופי, אחר כך נמשיך מניו יורק, ששם okay. היא כן בעצם. אז אריק uh, מבקש let it rain. לא אכפת לי, uh, רק שלא יהיה גשם חזק מדי. Let it rain, let it rain, rain, rain. My life was like a desert flower burning in the sun. Until I found the way to love it was hard. Let it rain, ואנחנו חוזרים לאריק, אריק נזרי. אז נמשיך מניו יורק. אתה בניו יורק, אתה בלימוזינה, שומע מוזיקה <כן> כל היום, נדהם מהקטע, וגם קונה כרטיס לכל הופעה אפשרית, לכל הגדולים, רולינג סטונס, פינק פלויד, אולמן בראדר, איפה שאפשר לקנות, כרטיסים עלו 25-30 דולר להופעה, זה היה בשבילי מדהים. anyway, אחרי שנה וחצי בערך באמריקה, אני מאוד אוהב את אמריקה, את המוזיקה, את התרבות, אבל אני מבין שאני לא מתאים לי לחיות שם, לא מתאים לי לא להיות uh, מהגר וסטראגל uh, שם. אתה גם ניגנת שם איפשהו? לא, התפרנסתי עם דברים אחרים, אבל כזה תמיד לעצמי, תמיד הייתי גיטרה, כזה בשעות הפנאי, לא מיין, לא עיקר. בכלל, מאז שיצאתי מהצבא הבנתי שככה שלמדתי טיפה ברימון, שאני לא הולך להתפרנס ולעסוק במוזיקה. כאילו חשבתי על הכל מראש, שקללתי, אני לא בא ממשפחה עם יותר מדי אמצעים, אז אמרתי, אני אעשה הפוך, אני אעבוד, אעשה עסקים, יתקדם, יגיע לאיזה פוינט ש... אני כבר לא צריך לעבוד, ואז אני אעשה רק את זה, ובכיף, ובלי אילוצים, ובלי... שזה מה שאתה עושה שזה עכשיו. שזה מה שהיום, הגעתי לזה, התוכנית הצליחה, בקיצור. כן. anyway, לפני שחזרתי מניורק לישראל, החלטתי שאני כן רוצה לחיות פה, התקשרתי לאח שלי הגדול, חמש אם אתה רוצה, אני הולך לחזור, תבוא לאמריקה, אני עושה איתך חודש חפיפה אם יש לך את הבית שלי, את האוטו, 5,000 דולר להתחיל את החיים, ולדעתי, אתה הולך לעשות פה חיל. זה באמת גם מה שהיה, עברו 30 שנה, הוא היום פאקינג כריש, נדל"ן בניו יורק, עוזר לי פה ושם, אחלה חיים יש לו. אז זה אנקדוטה. אני, אני חזרתי לארץ, פגשתי חבר שהיה לי פה, שהכרתי בצבא, ושמרנו על קשר טוב, ו... הבאנו רעיון לעשות uh, עסק שקשור קצת למוזיקה. בזמנו אנחנו מדברים תשעים ושתיים, אחד, שלוש, דיסקים היה קטע, דיסק עלה הרבה כסף, שמונים, תשעים שקל, לתיכוניסט שאוהב מוזיקה זה כבד, אם הוא כל הזמן רוצה לצרוך מוזיקה חדשה, שלוש, ארבע, חמש בחודש זה הוצאה. אמרנו נעשה ספרייה של דיסקים, כמו שהיה ספרייה של וידאו, אתה בא מחליף, אתה קונה מנוי. היה בשנות ה-70 ספרייה של תקליטים. ברחוב ירמיהו בתל אביב. תקליטי ויניל? תקליטי, זה נקרא נוסטלגיה. אתה בא, לוקח, אתה משלם, מחזיר, לוקח. היה יופי של, של דבר. איניווי, anyway, חיפשתי עם חבר, הלכנו לרעיון, אז אמרנו, נעשה ספרייה של דיסקין. מצאנו מבנה שהוא גם ספרייה, כאילו למטה הייתה חנות, ומעל גלריה. איפה זה היה? בגאולה פינת אלנבי. בשנות תחילת התשעים, תשעים תשעים וחמש. ביום אחד בלי להתכוון מצאתי את עצמי בעל של ספרי הדיסקים ענקית ומעלה הגלריה שהיא בר את הדיסקים למטה זה היה הקטע בתל אביב, קודם כל מי שבחר את כל מה שהזמנו, הסחורה הראשונית שגילגלנו אותה זה יואב קוטנר, הבאתי לו קטלוג כזה שלוש מאות אלף כותרים, הוא ישב שלושה חודשים עם מרקרים ועשה לי עבודה מדהימה, סימן כל מה שלדעתו צריך להיות פה, פלוס מלא יועצים אחרים של נגנים. הייתה ספריה מאוד איכותית, היה מדף של גיטריסטים, מדף של סקסופוניסטים, פסנתרנים, ג'אז, פיוז'ן, רגיל, כאילו... ואיך, ואיך זה התנהל? הלקוחות מה... הם, באו, שלמו 400, 400 שקל, סוגיאל. קיבלו 100 החלפות. הבנתי. כל פעם 5, 10, והייתי מוכר להם קסטות TDK, כרום, שיקליטו על זה מי שרוצה, וישנו את זה על טייפ איכותי בבית, קסטה כמו של פעם, וככה זה רץ שנים. ודרך החנות הכרתי מלא דברים בעצמי, והכרתי מלא אנשים, וזה ממליץ על זה, ואתה וזה... כל היום מדבר על מוזיקה, ומה טוב, ומה לא טוב. בקיצור, גם היה בר למעלה, וקנינו אז את הדיסקים הגדולים האלה, ה והיה לי מסך ענק, והיה לנו מלאי של דברים מדליקים ל... לייזר דיסקים. <אז> <אז> זה היה מין מרכז מוזיקה, גם של הדיסקים, גם למעלה. שאול גרוסברג עם אוסף ענק, עוד לפני ה-MTV, בדיוק בהתחלה. כל מיני דברים נדירים היה עושה וזה היה מקום פעיל מוזיקלית, חמש שנים, נקודה יפה בחיים שלי, עד שמכרתי את הכל בהרבה כסף, ונסעתי לפוצץ את הכל באמריקה. פרק ב' באמריקה. כן, פרק ב'. אנחנו נעצור ונשמע עכשיו, תזכירי לי, קרים נמצא פה, כן? מה? קרים לא. קרים שם. כן. אתם רואים, זה מה שקורה כשיש שני פטפונים. זה ברכה, אבל זה גם מבלבל לפעמים. קרים, היינו בקלפטון, חוזרים לשלב הקודם בקריירה שלו. ששתינו משקה מוזר עם קרים. איזה משקה מוזר הולך עם קצפית. עכשיו על זה עד סוף התוכנית, אולי תהיה לנו תשובה, אולי לא. טוב, אריק, okay. מכרת את ספריית הדיסקים הענקית שלך. אבל לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אז סופר לי שאתה ארגנת ערב גיטריסטים מופלא, גדול. שכל המי ומי שאוחז גיטרה הגיע לשם. אז בוא נדבר על זה קצת, כי תכף אחרי קרים אנחנו עוברים לעוד גיטריסט מופלאה, אז זה מתאים לנו עכשיו. אז בוא תספר. אוקיי, okay, האמת שתכננתי קצת לדבר על מוזיקאים שאנחנו שומעים והשפיעו עליי, אבל אוקיי, okay, עוד סיפור אחד על עצמי, ואחר כך נחזור לדבר על להקות ומוזיקאים וגיטריסטים שאנחנו שומעים, ומה הם בשבילי. anyway, בין אלפיים... 2000... ל-2010, אני נשוי, נשוי לא משהו, ועובד בדברים אחרים לגמרי, איש מכירות בנדל"ן, בביטוח, מתבסס כלכלית, עד שהנישואים התפרקו, יש לי שני ילדים קטנים, ואני מתגעגע למוזיקה וכל הזמן רוצה לחזור לזה ומחפש את הזמן ולקמבן בין קריירה לעבודה לדברים האלה. הכרתי את עוזי לוי שהוא תקן מגברים שיושב ברחוב הראשונים ברמת גן ליד הרצל, גם התקן גיטרות המיתולוגי ואני גר שם ממש קרוב ממול אז הייתי מבלה איתו הרבה ושותים קפה ומדברים והכל ויום באתי לו עם הרעיון הזה שלדעתי כל הגיטריסטים הנפלאים בארץ שווה לעשות איזה ערב רק בשבילם לתת כבוד לגיטר ולגיטרות שלהם בעיקר שיהיה משהו אינסטרומנטלי דברים שלהם, מי שרוצה שיר וזה, הוא זרם איתי ועזר לי להשיג את הטלפונים של האנשים ואיך להגיע לזה ואיך לה, לעצב את הרשימה, מי יהיו. הרעיון היה פשוט עשרה גיטריסטים, מה ידועים, ועם... שעשו דברים יפים פה בארץ, לתת לכל אחד עשר דקות על הבמה, שני קטעים, להקת ליווי, גם כן, הגנים הכי טובים, אשר פדי, זיו ארפז וכולי. וזה באמת מה שהיה, התגבש ערב, באתי מנו-אר, בחיים לא ארגנתי ערב, מופע כזה, משהו מקצועי, כי זה בכל זאת התחייבות, וזה, רידינג בנמל, להזכיר את המקום, להתחייב, ציוד, סאונד, יחסי ציבור והכל. בקיצור, הצליח מאוד הערב, היה סולד-אאות בערב הראשון, למחרת במקרה פנוי, פתחנו עוד מופע, גם הוא היה סולד-אאות. מי ניגן? ארז נץ, רומאנו, בודאגוב, שלמה מזרחי, גיא באר מהיהודים, אולי שכחתי מישהו, ולמחרת אפילו קלפטר גם יצטרף לערב השני, וזה עשה הרבה פידבק, המופע הזה התקשר אליי שוקי ויץ, אמר לי מי אתה, מאיפה אתה, בוא אליי לפגישה, רצה שאני אעבוד אצלו וזה, אבל אני האמת שלא רציתי להמשיך בתחום הזה, לארגן עוד מופעים וזה, אבל אני שמח שזה פתח איזה דרך, ומאז יש עוד אה, הרבה פסטיבלי גיטרה והרבה גיטריסטים כאלה ואחרים. היינו, אה, בשבילי זה היה גם... אה, הזדמנות לחזור לעניינים, להיכנס לברנג'ה, להכיר קצת אנשים, ובאמת הכרת בי הרבה אנשים נפלאים דרך המופע הזה. זהו, זה עוד משהו שעשיתי בחיים, עברו כבר עשר שנים. רק להזכיר שניים מהעשרה שהיו איתנו, כבר לא איתנו, זיכרונם לברכה, שני חברים טובים, גדי בן אלישה ורוני פיטרסון. וקלפטר. כן, עם קלפטר, כן. כן. אז uh, יהי זכרם ברוך. anyway, נשמע עוד שיר, ונעבור לדבר קצת על uh, מוזיקאים והשפעות ועכשיו אנחנו עוברים לג'ימי הגדול, ג'ימי הנדריקס. Cross-Down Traffic, ג'ימי הנדריקס, ואז אנחנו בעצם, אם לא שמתם לב, אנחנו בתוכנית של גיטריסטים uh, מעולים, אחד-אחד, שאריק uh, ניזרי אוהב לשמוע ואוהב לנגן. והיו לנו כבר בעצם uh, את uh, שלושת הגדולים, היה לנו את ג'ימי פייג', היה לנו את קלפטון, היה לנו את הנדריקס. אנחנו ממשיכים עם הנדריקס. אריק, אתה, אה, יש לך העדפה לאחד משלושת הגדולים, או אפילו יותר הגיטריסטים הגדולים ביותר? בהחלט, בהחלט יש לי העדפה, אבל לפני שאני מד... מתייחס להנדריקס קלפטון וסטיבי רייבו, אני מראש מתנצל בפני עשרות אם לא מאות להקות ומוזיקאים שאין לנו זמן להכניס ולמנות את כולם. זה בטעם הבא. כן, כן, אבל בכל זאת, אני מכיר ואוהב ומכיר את כל הפיוז'ניסטים ואת כל המודרניים מאריק ג'ונסון וסטיב וי וסטריאני, אפשר לזרוק פה עשרות שמות, כולל ג'זיסטים, מייק סטרנס, קופילד, עוז נויה הישראלי. anyway, לא יודע אם בהשפעת הצבא או לא, כל דבר בשלשות, אז השילוש הקדוש בשבילי מבחינת גיטריסטים זה הנדריקס קלפטון, וההפתעה הגמורה, סטיבי ריי. סטיבי ריי וון, דווקא אני רוצה להתמקד בו טיפה. לא כל כך מוכר בארץ, חוץ מגיטריסטים ובלוזיסטים וכאלה. באמריקה הוא ענק, למרות שהוא נפטר צעיר מאוד בתאונה טרגית. הוא עדיין ברשימה שלנו, כן? כן, יבוא, כן הוא יבוא, הוא אח... אחרי, יבוא אחרי עוד הנדריקס אחד. Anyway, כן. אני, סיפור יפה גם איך התוודעתי אליו, הייתי בהופעה של רוברט פלנד במדיסון סקוויר, והוא היה להקת חימום שלו, ושם רק נפל לי האסימון. anyway, הוא הגיטריסט, הוא אמר שאני הכי מאזין לו, והכי... נהנה ולא משתעמם להאזין לו עד עצם היום הזה. אז עד שנשמע את סטיבי רייבון, זה לא עוד הרבה זמן, אנחנו נחזור אל... אולי הגדול מכולם, אני יודע. ג'ימי הנדריקס, The Wind Cries, Merry. בשעת צהריים, אמרתי נשים בלאדה שלו, לא איזה משהו כסכיסי. אתה אומר נשמור את פייר לפעם אחרת. me somewhere a pain has no wife and the wind that cries there is The lights, they turn up the blue tomorrow And shine the emptiness down on my bed The tiny island sacks downstream Cause the life that lives is dead עכשיו אנחנו נותנים לג'ימי ככה להירגע, להגיע לסוף, הוא כבר הגיע לסוף הרבה שנים לצערנו. דיברנו על סטיבי רייבון. אז בקיצור זה גיטריסט מהמם שכדאי לכולם להכיר אותו יותר לעומק. הלנדריקס כמובן זה האטאטה, זה האבא של כולם, כל, הוא המציא את כל הסגנון, הנגינה, המתפרץ, המלא פשן הזה, גם נפטר צעיר מאוד, קלפטון מוערך בגלל הקריירה הענפה שלו, בגלל המעורבות שלו ושת"פ עם כל גדולי העולם, עשרות אלבומים, קלפטון באמת לאויס סולי ופז, וזהו, זה הגיטריסטים הכי חשובים מבחינתי. So blue, it's TV. Okay, blue, it's TV. Shuffle, we're going to get shuffled. I'm a little lover boy Yeah, I love my baby My heart and soul Love like eyes so that won't never grow She's my sweet little thing She's my pride and joy She's my sweet little baby I'm a little lover boy lane you mess with her you see a man at me she's my sweet little bang she my pride and joy she my sweet little baby. I'm not a little bit I'm my little lover boy סטיבי רייבון, סטיבי הגדול. So... באופן כללי, רציתי להגיד משהו באופן כללי על מוזיקה ועל נגינה, שקודם כל, קודם כל, לפני הכל, מוזיקה זה תרפיה. זה טוב לנפש, זה החלמה, בשבילי זה ככה. מוזיקה לפ... עוזרת לך להתמרכז. מוזיקה ונגינה בפרט, אז מומלץ מומלץ לכולם, לשמוע, לנגן, להיות עסוק בזה הרבה, זה אחד מהדברים המופלאים בחיים. כאילו אם רק אתם יכולים בכלל לתאר את החיים או את העולם בלי מוזיקה או בלי אומנות בכלל. אז בוא תנסה, בוא תנסה לתאר לי מה אתה מרגיש כשאתה עולה לבמה ואתה עושה סולו. בעננים. <laughs> כי ראינו אותך עושה סולו, הם כן, ו... אתה באמת נראה עוד מקום אחר. כן, כן. טוב, בזמן אחרון אולי נדבר על הנגינה שלי ומה אני מתכנן ואיפה אני מנגן. anyway, בואו נמשיך להשמיע עוד קטע של סטיבי, דווקא עם אח שלו, שהוא גדל איתו, ג'ימי וון, שהוא עדיין פעיל ומופיע. אז יאללה, let you. <coughs> הנה, אחים וון. אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה הזאת. אני אומר שעה ראשונה כי בטוח שתחזור לעוד שעה שנייה. תודה, תודה, אז כי אוקיי. כי נשארו עוד הרבה דברים שלא הספקנו לשנייה. אז אנחנו נפרדים עכשיו מהחמבון. אומן נוסף וענק שגדלתי עליו והשפיע עליו, אני מכיר ואוהב אותו מגיל צעיר מאוד, זה ברב דילן, כמובן. Mm -hmm. במאי הוא חוגג 83, אייקון, תרבות ומוזיקה וכתיבה ברמה עולמית. ומה שמדהים, הוא אומן עצום ואנטיפט עוד יותר. אל תיעלב, אל תיעלב. ראינו אותו בהופעה פה. כן, okay. מה, מה, מה, מה, מה, מה אני גם הייתי באופן. יפה, תתקרבי, תגידי, יש מיקרופון כאן. טוב, בוב דילן. זהו, שיר ונתקדם. יתקדם. License to kill. אתם שמעתם עכשיו את השיר הלא נכון, אתם גם שמעתם את חריקת המחט על גבי התקליט, אבל מגי כבר רגילה לזה שמחריקים לה את התקליטים. אז איזה שיר אנחנו רוצים לשמוע, מגי? לייסנס טו קיל. לייסנס טו ואיפה השיר הזה? לצד... יש מצב שהלייבלים הפוכים בתקליט הזה? אני הולכת להוציא הראשון פה, זה אמור לייסנס טו זה לא... שיומה. זה זה? בסוף הכל הספגלנו. או שזה איטי, and they teach him they groom him for life and they set him on a pathway is found to get ill then they bury him with sigh sell his body like they do use cars now as a woman on my block you should just sit there facing the hill and just say who gonna take away his licenses He's helping for destruction. He's afraid and confused and his brain has been mismanaged with great skill. Now all he believes are his eyes and his eyes they just tell him lies. But there's a woman on my blog sitting there. old oh, children should say who' gonna take away his license to kill maybe noise make a spirit make a hot break a backbreaker Le no stone unturned maybe an actor in a plot that might be all that you got tell you ever you clearly learn Now he worshipes at an altar of a stagnant pool and when he sees his reflection is fulfilled old oh, man is opposed to fair play he wants it all and he wants it his way now there's a woman on my block she just sits there as the night grows still she says ooh נטפג עווי, his last sense to give. אז בכל זאת, מכל ההשפעות, זה האומנים והזמרים שציינו, אז יש גם ישראלי אחד שאני מאוד אוהב, כל מה שציינו זה מחול. אז בארץ כותב השירים הכי טוב והכי ענק לטעמי, זה כמובן שלום חנוך, שיודע לכתוב ברמה מאוד מאוד גבוהה, ונשים שיר אחד לדוגמה, שבשבילי לשמוע את השיר הזה זה ממש להיכנס לתוך סרט, לתוך קליפ, כשאתה שומע את השיר הזה. קוראים לזה "לא יכול לישון עכשיו". ואני בפירוש רואה את עצמי בלילה, לא נרדם, ואת כל התמונות שהוא מצייר בשיר הזה, אני רואה שם את עצמי. אז ו... שלום מתוך תמוז, לא יכול לישון עכשיו. וצריך לומר שאם שמענו את קרים קודם, אז זה הקרים שלנו, להקת העילית, הסופר גבופה הישראלית. והנה תמוז מגיעה לאט לאט. והמיקרופון עדיין פתוח, אבל מיד אנחנו נסגור אותו. la برron אני לא יכול לישון עכשיו, אתם לא צריכים לישון, כי צהריים רק, אנחנו נפרדים מאריק נזרי שעשה לנו תוכנית נהדרת יחד עם נגי כהן, שהביאה את התקליטים. אריק, זה היה תענוג. תודה רבה, תודה רבה על האירוח, היה ממש כיף. היה לנו כיף גדול להיות איתך. נמשיך בשמחות. תודה לאמרה המפיקה, תודה למשה ירונסקי הטכנאי. שבוע הבא אנחנו... לא כאן, אבל תחזרו בעוד שבועיים בלי נדר לעוד מעלן ונעיל. ביי. שבוע טוב ורק בשורות טובות. לפרוט הכל, אם בחלומה של מי שהיא אני עולה כרגע, זה אולי בגלל שהיא פרחה מזיכרוני.